Ar-Rahim, Elhamdulilah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulna Muhammedu wa ala alihi wa ashabihi. Ne ndjekim me ihzanin eo mundin. Allahu Teala ole falande roim, falem per te ndihmën, falë kërkojmë. Dashalvdatë bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithat që i ndjekin këtë rrugë dy lindjes në fund të kësaj bote. Të ndërlozojimi duke Fodur që sa ko për uh, biografi në Peygamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe zakonisht kemi përcildo një renditja historiket e nxarjeve, njërësa kemi arë të këbeteja e bedrit. E pasë të kemi bërë një ndarje nga e zingjiri historik e nxarjeve, për të prezentu edhe një aspekt tjetër të të që ka ndonë në Peygamberit sallallahu aleyhi wa sallam, ka qenë për dishmëri e ti, Mirpo, ndoshta nuk përmendet në kuadrët e trajtimit historik të biografisë si so së pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Atë çka dojmë, do të themon aspektin familjar të çifteve pejgamberisë sallallahu brenda shtëpisë së tij. Nga se sigurisht që biografia e tij ka të bëjë me atë çfarë bën ta jashtë shtëpisë, biografia e tij ka të bëjë edhe me atë çfarë bën ta brenda shtëpisë së tij. Dhe në kuadrët e kësaj i menohuam mi përmend disa prej aspekteve që qesim të pa jetën e pejgamberit Alehi Salatu Osam brenda kësa i shtëpije. Dhe është interesant që kur të krahësëshmes asaj që jetë të, të brenda shtëpis dhe asaj që dhënëm ja shtëpis, shë gjëra mëndë vërtet shumë, shumë të qëditshme. Qëfar e bënd të qëditshme në këtë që e përmenda brenda shtëpis shë një qëtsit të pejgamberit Salatu Salam si kur që kemi trajtu, apo shë një mëndë vërtet ga dëshmëri për të maro me problemet e familjes. Ma di edhe për ti dëgjua dhe të rejtua dhe në atë mos, po thuaj se ajë nuk ishte asë një problem tjetë përre të se ti përkushtuaj të tërësish familjes e ti jepën. Ndërso ku zhikon në aspekt në jashtën, dhe të shash, më dëvërtet, një, një grumbull problemesht, të lashash, rëzikër që i kanosësh në për i kamerit së alësëllët, dhe se i menagjante me botën me, jashtë me botë në jashtën me, shtëpijës të ti kjo është me dërë shumë e qëdëshme, si arritë që të mbanë të qëtësin, të mbanë të stabilitetin, të mbanë të maturin, për kundër gjitha këture të lashtë dhe nga rkeshe që i kje shtapë. Andaj kemi bërë atë lakimin, kuptim pozitiv, nga rje dhe në gjarës rike tek beteja e bedrit. Dhe kemi të retuar se si qëfar ka ndohet në betejen e bedrit dhe si ka përfundur dhësot dërbi që ne i i, i marrim dhe, dhe, dhe mund t'i përfëtujmë nga betje e bedrit. Pas betje e bedrit në në nërë pegamberi sa ose më vazhdoj aktivitetin dhe, dhe më honë, pas një gëzimi për atë fitore të madhe dhe një autoritetit ta që filluan me marrë besimtarët në më honë, në mesin e, e fiseve arabe dhe edhe me gjerë, dhe më honë, kjo nga një ranë njështë pozitivë, pa të shqip, mi për nga të, të ranë, kjo tash provokuajë drama tepër, on to tire që të bëjnë aleanca të bashkurojnë që të jenë më të fortë kundër pejgamberit aleyhi salatu wasalam. Dhe kjo periudhë pas Bedrit zakonisht dietarët e përmendin si një periudhë në të cilën kanë ndodhur ngjarje interesante, mirëpoth një periudhë që është e murtuesit periudha mes Bedrit edhe Uhudit. Qase nuk ka pasur shumë ndallim domthon në aspektin kohor andaj edhe ngjaret këto vlerësohen apo ne do ti të titrejtojmë gjithatë ato ngjarra që kanë ndodhur mes bëdës edhe hudit mirë po dua që ti të mbanë dy ose tri petyne edhe për të treguar çfarë kanë ndodhur apo nganjëran por edhe për të bërë një lidhje të rëndësishme mes asaj që ndodhi dhe asaj që ndodë në të shtëpinë tënde nga ajo që ke përmand për të pasur thjesht ah ky i njëti njerëj që mirë me këtu të lashë me këto probleme dhe këy ai i buti dhe këy ai mirë dhe këy ai dashur që ishte në familjen e tij që në roll harë, domthon kemi sukses të bëjmë një një përshtatje tek natyra. Dhe dhe, dhe nga ngarkesat përshërisht ta bëjmë qetësin, ta bëjmë durimin, maturin edhe brenda familjes tonë. Me një fjalë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asnjë telashe nga telashe jashtë më që ishte nuk e sollet në shtëpinë tij, por dinte të bënte balancimin e mrekullueshëm mes obligimeve që kishte ndaj ja shtëpisë edhe brenda edhe brenda shtëpisë së tij. Është ky zakonisht dinë të bëjnë beso, po duhet, domethënë, ë deballanse jo të mira ku njëri për shembull i angazhuar me një problem, pastaj e punë i merr gati gjithë angazhimin e jetës së tij dhe kosto kosto të tij. Ë pasojë që pofondoi investiganë vetëror u kthyen koreshte me këto dëshmërua të zgjënjur në në meke dhe nëmonë e mërë një vendim që mësë dhvajtojnë. Nga se edhe kja disi e, u, u kryon të përshtypje se edhe kja ndihman fiturën. A nëse në vajtojmë, ja shtujmë fiturën Muhammed Asam. Bërre bërre që të spaku mësë tja pojmë mësë, qefirën. Ata bërën në mësëja, krasime si në basë logikët së tyra. To dhe diskutonin grupe-grupe, dy njerëz, pes njerëz, që kanë andodhi, pëse në andodhi, vajtonin në koptim të fjalëve, jo të lëdhve, e sifë diqë këje, si u vra këje, kështë më radhë, dhe nga dialogu, interesant që zhvillua, ishte dialogi dy njerëzve, tësit në afritë të qabës, shumë apër qabës, dy, as kush nuk ishte prantyune, diskutuan rratë të vrarën e bederë. O menim në web ishte një pëjtyna i cilë i diskuton të zbashkën me Safuan ibn Umejje Safuan i të ishte vra baba dhe vlau në bedr Umej ibn Khalef dhe on nga, nga, nga moshik të mdaj dhe dhe nga armesht të mdaj të pejgamberi s.a.s. a ishte vra në, në bedr mërso Umeri i ishte zën djani rob të pejgamberi s.a.s. dhe Umeri tha i kam disa burqe dhe kam familin që nuk ka kush kujdes për ta. Për ndryshe, unë dhe të shkoja drejt me dine me Evra Muhammedin, sallallahu sallallahu sallallahu. Kërë ndëgjej së fani këtë, thë lajë ndër umë borqin mulema, unë të lej borqinë, unë borqinë, unë e kry, familja jote prej sotë bëjët familja emë, unë e të ambishyurja të. E thënë që fërshëtëta, unë e unisa, unë e unisa, Shkojnë shtëpjën e ti, dhonë, e mori shpatën dhe e mbuqësh i helmë. Dhonë që e, të sigurojë që edhe kur të prejkë përgëmërën e sëzumë, dhe të, të, të, të vrësta. Dhe shkojnë në Medina. Pasa e pa omeri, radiallahu ta'l anhu, me njëherë, omeri shtë i menqërë, dhe tha, armiku i zotit ka orme një shërë. Dhe mori dhe e sultë e përgëmërën e sëzumë, po nuk jelë shënë të, kallëfin e shpatos janë montë këtu peqa Omerit. Do i tha disa princërave, rrini afër pejgamberit se këtu nuk ka armë më të mira. Sa pegamëso fantomë, shoja më, lini rrot, shoja. Sa Omer janë montë, janë montë kallëfin e shpatos apo. Dhe ul i tha pejgamberin, po çfarë kjo ardh? Tha bir jam është raptetë dhe ka marr më të, të kërku, që cilë është mirë me të, të kujdesesh për të, dhe çfarë mund të bëjën për të çajtëruat ato. Përsa përgjëmër sëmë i tha, e vëghejre dhalike, e tjetër shka, a katër shka të jave që për këtë ka marrë. Atër përgjëmër sëmë tha, e qëfar i thua asë i beshete që i ke bërë të këqabja me safarim në mejen, apo e ke marrë përsi për borqën e ti, dhe e kujtis për, për familën e ti, e ti kjarë me shpashur, e u ma nëtë, në onë, në veç në dy, kërkur së të din këtë punë, apsolutisht, në onë, sësht Nëse ti këtë po edin, atër për po dushim se këllajmë s'ka mundë si marë po së pëqillit, me të zotit ka ka të duho, në s'ka është e për po mundëshme. Dhe s'ka ona, erdim e vro pejgambirin s.a.sallem, mirë po maturija pejgambirin s.a.sallem, dhe s'jelë e ti me te e bërë qaj më ubu muslimanat. Dhe në pra islamin dhe pejgambirin s.a.sallem, jeliroj djalin, jeliroj dhe atë, dhe umerim, u mërim në uajmë u këthy në meke pë Dhe Frocha miftun jasmi ose ju keni gabuar për ball të tërë apo. Dhe Kështu pyllambërisu sallam do të shpëtonë çdo situatë që, domthon, ta zbosë tensionin dhe prap ti kthej ti ktheje asaj të hershmos që kishte filluar me të. Thirën jasm nuk të lloqe të lëvorë. Lufta ishte imponim për, ta, për të. Përshëguar se sa të kemë mundsi na miu dëshmuani dëshmoni dëshmu, juve se jam i dërguar e Allah me fjalë me argumente me fakte ju përmes Teut të dëshpatos ato. Në nënë tjetër, të nënënë të krasë provokime të jashtë me të disa fiseve, pëlluan të ashtë të lkunden themenit e marveshës e pegamerit me Hebrejnë të Medinë, sa të të. Këtë dini, kur ka arpe, kamës të Medinë, ka po marveshë e me Hebrejnë. Kjo, kjo është të drejta juaj, obligime të juaj në këtu, dhe këtu në obligime të të nda juve. Dhe u po një paqë, një marveshë që gjithë do kush jetan të i lir të hebrejnëve, në mështë modhe, u kapluan nga një gjelozi, pse fitoj pegamerës onë në bedërën, dhe ishte fis i madhë, fis i benu kaj nuk ka, fis i madhë, dhe mëdhonë, thuet përte se kam pas si fis, nëhonë, 700 luftarë, nga qëmë, për luft gjithë mëna mënë, nëse kanë qenë edhe në atë kohë si ambasadorit atë se kohë përduhës të armëve. Ata kanë, kanë bo shpata, kanë bo shigjeta, kanë bo shtiza. Kanë qenë fis i njërë me përduhimin e armën dhe atë. Dhe gjithashtu me tregulli e aretë kanë qenë të, të njërë. Dhe filohen që të ashtë bëjmë përpjekje me shkaktu përqarje pa dhe provokim dhe i pejgamerit sallallat sallam. Sa që e dërguan njerën prej mesit të tyra që shkënë në mesin e nësarve, ku ishën duke najtë me një vend Medina, atë e nësarë ishën efsë dhe Khazrejgjë, o bënë në nësarë mas shpërëngurës, për para kësa ishën këshën fisi efsë dhe fisi Khazrejgjë, zëtë këshën posë lufta të mdhaja. Dhe këtoftë, e këmë përmana tërmati, nga luftat më shkatruse, me të dufisit, ka qenë lufta që q dita buhatit një luftë madje që ishin ish vrarë të gjithë krijatorët dhe dhe dhe, dhe kryesorët e dy fisëve thonë. Saqë ishin rrezikuar të, të të të shkatron tërësisht ata. Në çfarë ndodhi e dërgoj e dërguan kët në mesin e ensorve çetoreve zonë disa poezi që u kujton të kaluaran. Apo që është ke luftu tëje, që është ke një bojë që ka ndohë dhe ja u kytetën e mbu athë për menzit atë fanatizmë në hershën. Dhe fatë këtës ishtë, fillun ka pak do provokime. Normal se disa ishën e ndetrin islam, nështë për flesë për ashtë hapte vjetër, ose për ata ensartë që ishën të sabinë, po kërë është disa amatë ri, normal. Dhe filluan sa që gati sa nuk u rezikuan edhe menzirë shpatët me zveti, me u Sikur se e dini, vjërshat edhe poazit kështë ndikim të madhë. Këshë mundësit njëri me temën mobilizu, kështë i qka pëtën. Po të mos ishkën të rëvini pejgamberin S.A.S. patë rëzikëshe, me dojtë të ndodhë një punë magi e madhë. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në atë shikë të ta koin Badrian Borreca ta sa tas dhin luftë para përkuresht e Mekës. Do të thë atë edhe ska të kubura, pra provoqim. Do vazhdimish provoqimin, a kishin marrësh ata. Atash pejgamberët nuk kishin ai Mekës, nuk kuptuem i praktikë, por tash ishte kryetar shteti, që shtati po ndotonte vën, do normalisht gjitha këtu rrezikonin sigurinë përgjithshme, domthon kishte mundësi me me me me dhjit luftë këtu rrot, por prapë pejgamberët ai te kanë tentuar. Dhe njësa, do mëhon, ndoshta pika e vlimit, do mën pas gjithat e provokimeve, fyrjeve, ishte edhe, ku një grua shkaj në tregun e fisit benuk e nuk ka. Thashtë atashtë ishin trektarë të arit. Një grua muslimanë shkaj me bli arit i qka në tregun e t'ju nëfën. Dhe ishte nga ato gra që i kishte fëtyrë në mbuluar. Në nuk, nuk do në të, të duke jazë nga trupë i sajë, ma di astyre e sajë dhe Shqipësi i kërkoj që me gjek ato, parëna kërkojnë a jeshte pakic në Medine dhe parëna që farë gudzimi që të kërkojnë një kërkjesit një grua musliman që tashma jeshte në në vend vetë, në shtet vetë dhe kështë shku me blejë areje që farënë ka lidi kjo të ashtë me kërku dhe provokejnë në moralën në sa eftër kjo është punë e madha të. dhe dhe sajë, mbrohet dhe refuzon të ndkuptim zbulon edhe ka ardh me krypun njëri prej fisëve në Kanuka nga domthonë nga kyfys i ia ja lidhi tesha për një gur, një shkëmby caktuar ose po një domon ëh vën caktuar ajo kur u ngrit domon një pjesë e tesha ju ju heq atë. Domon dhe dhe, dhe zbuluan disa pjesë të tortës së të saj atë. Ai filluan me u tallata rreth saj dhe me çeshte, kjo ishte por, situatë të shumëron paranoidik apo kjo, kjo është kjo nga nga veprat e ultë. Dhe një musliman nuk e doroi kur. Ai ishte aty prezant, mori shpatën dhe e vrahu atë. Ka të qurtëpëron që evropkë dikon pritën, u ngritën dhe vran këtyre muslimanëve. Dhe u tensionon situata saktësisht. Kur apo pegon se më duhet të provokimin e tyre poshtëkindrin këtmos, e provokuan domthon se të ndisin luftë me ansarve, e provokuan pastaj duke nënçmuar dhe përbuzur pejgamberin sallallam, e provokuan pastaj dhan kët mosha në, në derën e qroh muslimane dhe në çmuan moralin dhe në derën e tyre dhe pastaj evehrosia pejgamberi sallallah mori vendim që tamam shkon dhe tash të ndërmen masën ndaj tyre. Atë u fortifikuan brenda krishtilë të tyre afër. Natashma nuk ishte ai situata tik skepon debura e këto nga sadaiqën. U um bëfa në fortifikat dhe pejgamberi rrethoi pas në ditë bëten të rrethuar. Pas 15 ditë, e paqen se nuk ka rrugë dot te pejgamberi, isha shumë serioz. Qase pejgamberson i përmbajmë marrveshës pik për pikë. Ndërsa ata erdhën direkt prokem, mos tas për rrekim të tëra që shkonin grupe te tifosi, te koreisht për të nxit, doon përgatituni, iani, ajo është i lutur ka probleme, organizoni prap, të në bësh të bënin lloj-lloj subona kurth edhe intriga kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është e kulmi, ndërsa marrvesha ishte ke ndryshë dhe i rrhej pejgamberi, mas 5 më dita më hon, e, u dërzuan asë nuk pat luft, asë nuk pat shpat u dërzuan pa sa u dërzuan pejgamberi sallam i lidhe burat e ty një lidhe kuptim të një loj burgu o sija dhe një satë mërë të një vidim për ta qëfar dhe të bënd të fërë kër i lidhej pejgamberi sallam aty pran kalej Abdullah ibn Ubej ibn Seluli Në në kjo jamën, nuk është i panjurë për ju hapo. Ablaj ibn Ubi është e koka e munafikave, hipokritët, që i bonin problemë vazhdimishtë pejgamberit sallam. Në në kjo kështë e ju në islam, më të më gojarishtë, ndërsa nuk lente shansë për shuizuhë për me i budënë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe, të nërru dhe zërë, uh, uh, kuraj kalaj, i tha pejgamberit sallam, qysh, gjithë të luftarë, dhe ne kemi pas meqë, Në këna pas me ta raportit mira, gjithë atas kemi i vra, pranaj e ndrimecimin ten për ta, ilshaj. Apo. A pejgamberë som, nuk e ndëgje herën e para. Apo. A i prap dërimecim të përmi ilshua. Dhejrësa, tha pejgamberi som, meri janë tutë. Na të kuptim, no, i liraj. Që kam bas të tërë kësaj, mirë po, nëhon, meni ndrimecimit të kujt. Apo, ilshaj pejgamberi s.a.s.a.m. Mir po këlsim, nuk kuptonte, domethën mos ndërmarrë masave të saktuara ndaj tyre, domon jo me vrarë, jo me burgosëmit, mir po kërkoqi shumë edim. Pam pas sodite ju nuk mundi të banu këtu, ngase domethën marrvesha shprijsh, e keni rrezikuar sigurinë e këtij vëni, keni vrarë njerëz, nuk keni vend me banu këtu. Çfarë më di, shkoni kudo atë. Dhe u nesën për mëshkuën drejt të të shamit, ku shumësa fytyra dhe vdeshë gjatë rrugës aşkëtinë kështu më radh, kështu përfundoi problemi me fisin benu ka i qaaat. Pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshmoj edhe kësaj rrode, domthon se ajo ja për çfarë trompetonte Allahu ibn Ubay, se ka pejgamber sallallahu domthon me na pritshmë të tërë, me anë të gjithë luftra, ka me na me na pritshmë i qasim këtu në radhë, gjithë këtu mund të zhdeshuon atë. Dhe pejgamberi sallallahu me vërtetësi i liroi fisin më nuk e ka, mirëpëron në teatër, fitoi, ngasë, domthon ë fillimisht dëshmoj për të gjithë thirrjesa nuk kam ardhur për mënuftu apo thon sikur sa a themin këndmri e kanë të kapin ata. Ja, Pastaj shikonë, fisi bën u koniko, është një fis i hebrej ja, apo. Për. Dhe pejgamberi më bënë mosha vetëm ndaj tyre, jo ndaj gjithë hebreve me dinë. Nëse keni bënë ju, ju këtë hebretin, fajtor për këtë çështje, apo, do e trajtoi fajtorin ndërsa të tjerët i la të lirë. Me ju i kena marrveshje dhe me ju vazhdon më motutja, po mirë, por i dobëj ata të, të zët, kishin kishin shkaktuar të gjitha ato probleme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja, Dhe gjithashtë në këtë rast, pejka merësatë dhe mund e bëri këtë gjest për me e respektu vendimin e Ablaj Ben Ubej Ben Selulit për me e qëcu situatë më brane me dinit që mund të tja shkakëtan të si problem kësh Ablaj Ben Ubej Ben Selulit. Dhe gjithashtë dhe mund në të të dërë, dhe dashtë a këj njeri zbutët me këtë mir që abona, me këtë dhe mund së të asha i është një falëlej autoriteti, u fakturizua Ablaj Ben Ubej Ben Selulit kështu ne kam ka shtuar më lëru gjithë tani erë me fjalë të këtij ky tash filloi me, me pasnjë autoritet ndoshta forcóti ston me ti gjithat këtu shikojmë pejgamberi bën të vetëm që tek njerëz të deportojnë te fjalëllahia dhe wallahu s'është princips ata don kanbo provokime e më kan shojt e te kaloj vetvetën me ti e te kaloj gjithat provokim në emër të shkoffit çeralis hop rrug që të deportojnë ishtami tek zemra të njerëzave prandaj domon që me gjitha këto veprime pejgambësi pop dovon e dëshmon të se është mbushur për njerëzit, e dëshmon të se ka ardhur me i nxjidh njerin nga Ersiat në Drit, skar mohakmo, skar me derxhak. Dën po sik si burr shtata si kryetor shteti ishte e domosdoshme me ndërmodisja mosha saktuara për shkak se rrezikoi siguria përgjithshme, rrezikoi rrezikoi jetën e aty, rrezikoi lirinë aty. Prandaj kur dikush këtë rrezikon të din kët mos, ne jekomse bërtë mosatë të këtila, e që ka pasat dhe masat të tira që janë dërmarë dhe provokimet të natyreve të ndryshme që ka ndod, po gjitha këtu që ishin një loj, ishin një loj, dhe më thonë, e, provokimi që ndod dhe pas lutës në betër. Dhe mërë të është i kresëja këtë, pisë të bënu ka nuk ka, a i të të kormë evra, përra mëna, këta tash bëjmë të lashe, dhe mas gjithë së të lashe a i shkën shpi, dhe a i pejgaminë i a zemi, Ja turën dëshojë kimi cek tek familja e tij apo ka ku më dëgjuajshën e ka ku kanë ndërtuar edhe edhe edhe mund probleme të tyra e ka ku më shpreh dashuri e respekt gjitha këto janë pjesë përbërës e përshtatësisë nuk janë tendora ëste kështu do të thonë ato në këto është është ditën për të thotë se çfarë jete shumë dinamike dhe shumë më shumë gërje e jeton te pejgamberi sonë po asnjë nga këto nuk e nxirtën nga Mesatarja, në kënxirtë nga gaballasa, në kënxirtë nga, nga mshigra, nga dashuria për të uzuar njerëz të këtu, e këtu mërot, e që është vështirë njëri me përballu gjitha këto në goditjeve dhe me bët, të bët stabil. Prandaj për këtë arsye është shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetërtet për gjithnjë njerëzit, pa çka do të thot. Edhe për kë familjar, edhe për këtë shteti, edhe për njeri që si i zith problemet, edhe për i bukut edhe për i mshëshëm e gjithat ato që i kemi përmendë dhe mund të përmendë për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam andaj këtu e në dy njërëk që mund të përmendë ka altë të tira që inshallah do të kena mundësime i përmendë i kanë parapri betejes në Uhud aftar. dhe pasa ka përfundu beteja bedrit si kur që e përmendë dhe diri sa ka fëllu beteja hudit nuk janë dalë provokimet nuk janë dalë mobilizimet e kurenshve për më u hakmir për humbje në Uhud dhe Përndaj, edhe këtu ishë një për të tynë që, realisht, nuk e lanë përgazën të qetë me shëjuas kënatësine, kësaj beteje, e asë që nuk e lanë rranë që të mirë me punët e ti, por nga gjithë a anët e provokuan përgazënë përgazënë së lezësënë vazhdimisht, dhe ishte i ditruar në situatët saktuar të ndërmërte, disa prej masë dhe të zlatë, realisht, ishin për të mbrojtë dhe ishin për të garantu sigurinë, edh jetën e njerëzve në në në Medinë dhe normalisht po sigurova edhe ë përhapjen e misionit e tij, portypescript mision u dëbuan nga Mekja, shkojnë në Medinë dhe gjithë ato problemet u shkaktuar pikrisht për shkak të fjalës së Zotit xallahu ala iqish në të më përhapte me ashrinë e zemrës e njerëzaut. Andaj kusht e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam le kryen disa pringjori që ndodhen domthonë në në Medinë dhe tash krahas problem me Kurajshit, me kovas probleme me kureisht, fiset arabe, filluan të shfaqe problemet edhe me mrena Medines, no, me disa prej fiset e hebreje, dhe atë vesh nuk patë mundësi me zgjadë shumë, atë paqën dhe atë qëtësin, për filluan me i shkaktur të lashe pejgamberit a njësëm, dhe pejgamberit a njësëm, nga një prej tyne, kështut u u lirua, ka fisit benjik no, e një ka, ata e thimë marveshen, ata e pështë marveshen, ata dërë dhe në gjakun, ata ishin të cilët, padusim, e, ai dre murik som mosocaktura ishte vetem pra largon piktut as joteper se ka sa so kjo mode as ti piktur kuqe moshup past as mos u boni telashe mu e as u pengoju hesni afa u hap rrugon qe dali pe medines dhe skuajn te banoin kudo qe ata shkojn me atë me të, të përshtatshme pas qe për ta ishte gatish sa e pamundsme te jetuat ne medine ne hine triumfit te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne hine shtiresa se fes sotia atë Allahu جل و علا, naudhunu ruhune drejt, na mundsoj me vërtet të përfitojmë nga ky pejgamber i madh, nga kënjëri i madh i Allahu جل و علا në balancë ditor dhe të dim të menaxhojmë problemet e përditshme që, domethën, pa dyshim gjithni me tu ballancohuar me, që gjitha këto mos tjen shkaktore për të na shkaktuar, do sta ndonjë ndonjë lkundjen fushat e dëshmëta jetës sonë për të kemi të të, të, të të matur, të kemi të balancuar të kemi të urr sikur që Sik përshonë në mësënë peygambere sallallahu sallamu. Allah e shpër lehë për rëmadi në kashpa i dhohë fundë për sënë, dhe të kohënë prapë, në të kimët të arshë, me në njërët të tjera, në në njërët të tjera, në në në njërët të tjera. Masallallahu ala muhammëdu ala an i musahimu sallamu sallamu sallimu këherë.